aurten ameka erabaki hartu ditu Bayonako Pridometako Kontseiluak, amar nagusien alde joan dira eta bat langileen alde. Eta beste ameka erabaki airean dira oraindik, falta hori André Tozen Bayonako Kontseiluko presidenteari leporatzen dio Langileen Kolegioak, Jean-François Menta Berri Langilea Pridometako lehendakari ordea. Normalean badugu prentzipo bat uh, lehenpartzialite deitzen dugula, ezin dugu uh, guri ezen arabera uh, hemen justizia egin. Normal da, hori legea aplikatu behar dugu, eta normalean justizia ateratzen da. Hor ikusten dugu, uh, be, uh, kaxik uh, ez dira ateratzen. Justizia ateratzen denean da, nunbait uh, langileak badakigula erraten be, langilea galdu duela, eta orduan hori ateratzen da, maina gero, Nauxearen kontra denean, ezta est da uxateratzen eta beti uh, orduan handepartaz joaten da uh, epaile profesionalarekin. Eta bereizteko dozer horietan, leheno hilabete bat behar zelarrik aferra baten trenkatzeko horrein sei hilabete behar dira, kolizioaren taldeak paueko dei auzitegiko presi nenteari gorri dio peticio bat horretan instituzioa ahalke harazten duela xalatzen dute bestiak beste zer espero duten pauetik orain galdegin diogu Jean-François menta bergiri. Kor d'Appel de hori... Uh ana egitean unbait eta uh, begiratzea ere hemen nola pasatzen den. egan zuten ja uh, da progazioa adibidez adibide bat bainagazioa onarteina zela egan zuen eta azkenean uh, eztu hitza egin eztu mantu zerbait hori uh, zuzenzeko eta goduan sekitzen da hori. Uh, uh, Nunbait, nun nausiek futitzen dira, justiziaraz futitzen dira. Ez bain ima deus egiten, gero eta larriago izanen da. Urriaren ogoitabian jada jin behar ziren baionako pridometako kontseilurat, ikuskaritza edo inspektsio horren karietarat, hauk gibilatua izan ondotik, abenduaren seian iraganen da.